Keadaan sahabat Semua sahabat adalah siqoh dan adil Lewat seorang sahabat tetap diterima Meskipun sahabat tersebut majhul Oleh karena itulah para ulama berkata Ketidaktahuan terhadap identitas seorang sahabat Tidaklah berpengaruh Dalilnya adalah keadaan sahabat yang kami gambarkan bahwa Allah dan Rasulnya telah Memuji mereka dalam berbagai nas Di samping itu Nabi SAW berkata juga menerima perkataan seorang sahabat jika beliau telah mengetahui keislamannya dan beliau tidak menanyakan keadaannya Direwatkan dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata jaa'a 'arabiyyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqaala inni ra'aitu hilala, yakni ramadhana faqaala atashhadu an la ilaha illallah qala qa na'am Kata, A. T. A. J. H. A. D. U. A. N. N. A. M. Ada seorang badui datang kepada Nabi S.W.T. Lalu berkata, Sesungguhnya aku telah melihat hilal, iaitu Ramadan. Kemudian beliau bertanya, iaitu Nabi Muhammad S.W.T. bertanya kepada badui ini. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah? Badui itu menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Badui itu menjawab, ya. Beliau kemudian bersabda, wahai Bilal, umumkanlah di tengah-tengah manusia agar mereka melaksanakan puasa besok hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dinilai Sahih oleh ibnu Huzaimah dan ibnu Hibban.